Розділ 13. Зізнання На сонячному світлі Едвард мав вражаючий вигляд. Я так і не звикла до цього видовища, хоча не зводила з нього очей усю другу половину дня. Біла, незважаючи на слабкий рум'янець унаслідок вчорашнього полювання шкіра, буквально переливалася здавалося, інкрустована тисячами кригітних діамантів. Він нерухомо лежав у траві, розстебнута сорочка відкривала, наче висічені з каменю сяючі груди, руки. Мерехтливі блідолілові повіки затуляли очі, хоча він, звісно, не спав. Досконала статуя, вирізблена з невідомого каменю, гладенького, як мармур, блискучого, як гірський кришталь. Час від часу його губи рухалися, дуже швидко, ніби тремтіли. На запитання він відповів, що співає про себе. Звук був за низький для моїх вух. Я також насолоджувалася сонечком, хоча, як на мене, повітря було занадто вологе. Було б добре лягти на спину, як Едвард, і дозволити промінню гріти обличчя. Та я сиділа, скулившись, під боріддям на колінах, не в змозі відвести від нього погляд. Ніжний вітерець грався моїм волоссям, створював брижі на траві, що колихалася навколо нерухомого тіла. А вперше розкішна краса галявини поблякла у порівнянні з Едвардовою пишнотою. Нерішуче, навіть тепер, як завжди побоюючись, що він маривом розчиниться у повітрі, занадто прекрасний, щоб бути справжнім, я простягнула палець і провела по мрехтливій руці, куди змогла дотягнутися. Досконалість шкіри, гладенької як шовк, холодної як камінь, вкотре здивувала і зачарувала мене. Коли я поглянула на Едварда, розплющені очі спостерігали за мною. Сьогодні це і риски, світліші, тепліші після полювання. Куточки бездоганних вуст загнулися у швидкій посмішці. Я не лякаю тебе, напівжартома запитав він, та я відчула непідробну цікавість у м'якому голосі. Не більше, ніж завжди. Він ширше всміхнувся, зуби спалахнули на сонці. Я підсунулася на пару сантиметрів ближче, витягуючи руку, щоб кінчиками пальців пробігтися контурами його передпліччя. Пучки мої затремтіли. Не сумніваюся, це не залишиться непоміченим. «Ти не проти?» – запитала я, оскільки він знову склепив повіки. «Ні», – відповів він, не розплющуючи очей. Ти не уявляєш, що я зараз відчуваю Зітхнув він Я легко помандрувала Одною рукою досконалими м'язами плеча Перед пліччя, Уздовж ледь помітного блакитнуватого Візерунка жилок У внутрішню западинку ліктя Другою потягнулася, щоб перевернути його руку Вгадавши моє бажання Він дивовижно швидким рухом Підняв долоню вверх Як завжди, збентеживши мене Я здригнулася На коротку мить пальці завмерли на його руці «Вибач», – пробуркотів він. Я підвела погляд, щоб побачити, як на його золотаві очі опускаються повіки. «З тобою просто бути собою». Я підняла його руку, повертаючи так і сяк, милуючись тим, як переливається на сонці долоня. Піднесла її ближче до обличчя, намагаючись роздивитися приховані у шкірі кришталики. «Розкажи мені, про що думаєш», – прошепотів він. Я помітила, що він уважно спостерігає за мною. Для мене досі дивно не знати твоїх думок. Знаєш, люди так постійно живуть. Важко вам. Невже я нафантазувала натяк на співчуття у його тоні? Але ти не відповіла. Я думала, як гарно було б знати, про що думаєш ти, і... Завагалась я. І? І як добре було б нарешті повірити, що ти справжній. Не боятися. Я не хочу, щоб ти боялася. Голос нагадував м'якістю мурчання котика. Я відчула... Едвард не міг щиросердно сказати, що мені не варто боятися, що немає причин для страху. Взагалі-то я мала на увазі не зовсім страх, хоча тут понад усякий сумнів є над чим замислитися. Так швидко, що я не встигла зауважити порух, Едвард напівпідвівся, спираючись на праву руку. Ліва долоня залишилася у владі моїх рук. Обличчя Янгола опинилося за кілька сантиметрів від мого. Я могла б, і я мала б, ухилитися від несподіваної близькості та втратила здатність рухатися. Золотаві очі загіпнотизували мене. «Чого тоді ти боїшся?» наполегливо запитав він. Я не відповіла. Точнісінько як раніше, одного єдиного разу раніше, я відчула на обличчі холодний, солодкий, дивовижний аромат його подиху. У мене потекли слинки. Це не схоже було ні на що у світі. Інстинктивно Бездумно я нахилилася ближче, вдихаючи запах. Едвард відскочив, вирвав руку із моїх долонь. За час, що знадобився очам, щоб згадати, як бачити, він опинився метрів за двадцять, на самому краю маленької галявини, під густою тінню велетенської ялини. Він стояв, уп'явшись у мене темними в напівтьмі очима, з незрозумілим виразом обличчя. і Я відчула, що на моєму виду написані «Біль і шок», Порожні руки запекло вогнем. Вибач мені, Едварде, прошепотіла я. Знаю, він почує. Дай мені ще мить. відгукнувся він не голосніше, ніж потрібно було для моїх менш чутливих вух. Я сиділа, не рухаючись. Через десять невимовно довгих секунд він повільно, як для нього, пішов назад. Зупинився за метр, граційно опустився на землю, сів по турецькому, не зводячи з мене очей. Двічі глибоко вдихнув, потім посміхнувся, просячи вибачення. «Мені страшенно шкода», – нерішуче сказав він. «Ти б зрозуміла, що я маю на увазі, коли я б сказав, я тільки людина». Я кивнула, не маючи сили відповісти на жарт усмішкою. У жилах запульсував адреналін, адже усвідомлення небезпеки повільно знаходило шлях до мозку. Відстань між нами не завадила Едварду винюхати страх. Посмішка стала глузливою. «Я найкращий хижак на світі, так? Усе в мені приваблює тебе. Голос, обличчя, навіть мій запах. Наче у цьому є потреба». Зненецька він скочив на ноги та рванув геть, миттю зникнувши з очей, лише для того, щоб знову стати під деревом, перетнувши галявину за частку секунди. «Наче ти змогла б утекти від мене!» – гірко розсміявся він. Простягнув руку і без особливих зусиль, з оглушливим тріском, відчахнув від стовбура ялини гілку заотовшки у півметра. Якусь мить погрався нею, потім неймовірно швидко метнув її, розтрощивши обінше велетенське дерево, що захиталося і затримтіло від удару. Знову опинився біля мене, нерухомо застиг на відстані кроку. «Наче ти б змогла від мене відбитися», – ласкаво сказав він. Я сиділа, нездатна поверхнути поворухнутий пальцем. Боялася його більше, ніж будь-коли до цього. Я ніколи не бачила, щоб він настільки цілковито звільнився від байливо припасованої машкари. Ніколи раніше не був він менше схожим на людину і прекраснішим. Обличчя біліше за крейду, очі розширені. Я сиділа, як пташка у владі зміїних зіниць. Чарівні очі, здавалося, блищали від нестримного екстазу. Пізніше, кілька секунд по тому, вони потьмяніли. Поволі вираз обличчя загорнувся у маску давньої печалі. «Не бійся», – проворкотів він. У оксамитовому голосі не самохід забриніла спокуса. «Я обіцяю», – завагався він. «Я присягаюся не нашкодити тобі». «Схоже, він більше переймається тим, щоб переконати себе, не мене». «Не бійся», – ще раз прошепотів він, демонстративно повільно наближаючись на крок. Почав повагом опускатися на землю, навмисно сповільнюючи рухи, доки наші обличчя не опинилися на одному рівні, зовсім близько одне від одного. «Будь ласка, пробач мені», – серйозно попросив він. «Я здатен контролювати себе, просто ти заскочила мене з ненацька, а зараз я цяця -ця хлопчик». Він замок, та дармови не повернувся до мене. «Я сьогодні не голодний, чесно», – підморгнув він. Тут довелося засміятися, хоча сміх вийшов дримтячим, і майже беззвучним. «З тобою все гаразд?» Ніжно запитав він, повільно і обережно простягаючи мармурову руку, щоб вкласти її назад у мою. Я поглянула гладеньку холодну руку, Потім подивилася йому очі. Вони видалися м'якими, повними каяття. Погляд помандрував до його руки. Я неквапно повернулася до дослідження лінії кінчиками пальців. Підвела погляд і сором'язливо усміхнулася. Від Едвардової усмішки голова пішла обертом. «На чому ми зупинилися, перш ніж я повівся так нечемно?» – запитав він вишуканим тоном із минулого сторіччя. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Він усміхнувся, та обличчя залишилось присоромленим. «Мені здається, ми говорили, чого ти боїшся. За винятком зрозумілих причин». «А, так». «Ну?» Я опустила погляд на його руку, і почала машинально виводити візерунки на гладенький переливчастій долоні. Минали секунди. «Як легко мене вибити з колії!» – зітхнув він. Я подивилася йому у вічі, нагло збагнувши, що все це – до останньої миті, таке ж нове для нього, як і для мене. Хай скільки років незрозумілого досвіду є у нього, зараз йому ой як нелегко. Ця думка мене підбадьорила. «Я боюсь» що зі зрозумілих причин не зможу залишитися з тобою. І я боюсь, бо мені хочеться бути з тобою набагато більше, ніж слід. Говорячи це, я втупилася в його руки. Мені важко було вимовити це в голос. Так. Повільно погодився він. Цього справді варто боятися. Свого бажання бути зі мною. Це дійсно не в твоїх інтересах. Я насупилася. Я мав би покинути тебе давним-давно. Зітхнув він. Мав би піти зараз. Та я не впевнений, що зможу. Я не хочу, щоб ти йшов. Жалібно промемрила я, дивлячись у землю. Саме тому я мав би. Та не хвилюся. Я надзвичайно егоїстична істота. Я занадто палко прагну твого товариства, щоб зробити те, що повинен. Я рада. Не радій! Забрав він руку, цього разу ніжніше. Голос став різкішим, ніж зазвичай. Різкішим для нього, але все одно красивішим за людський. «Як тут не розгубитися? Едвардові раптові перепади настрою залишають мене занімілою на крок позаду». «Я, палку прагну не лише твого товариства. Ніколи не забувай про це. Ніколи не забувай, що для тебе я небезпечніший, ніж для решти людей, разом узятих». Він зупинився. Поглянувши на нього, я помітила, що він вдивляється у ліс невидющими очима. Я замислилася на мить. «Не думаю, що до кінця розумію, що ти маєш на увазі. Принаймні останнє речення». Сказала я. Він поглянув на мене, посміхнувся. Знову ця зміна гумору. Як мені пояснити? Поринув він у роздуми. Щоб не налякати тебе. М -м... Він поклав руку в мою, здається, не замислюючись над цим. Я міцно схопила її обома долонями. Він поглянув на наші руки. Неймовірно приємно. Тепло. Зітхнув він. Перш ніж він зібрався з думками, минув якийсь час. «Ти знаєш, що всі мають різні смаки. Одним людям до вподоби шоколадне морозиво, інші видають перевагу полуничному». «Я кивнула». «Вибач за харчову аналогію. Не можу вигадати іншого способу пояснити». «Я всміхнулася Він теж, але не весело». «Бачиш, кожна людина пахне по-різному. Має свій неповторний аромат. Якщо зачинити алкоголіка у кімнаті і залишити багато несвіжого пива, він з радістю вип'є його». Та може і встояти, якщо забажає. За умови, що він прагне зав'язати. Тепер, припустимо, ти поставиш у кімнаті скляночку столітнього бренді. Найрідкіснішого. Найкращого коньяку. Його теплий аромат ущердь заповнить її. Як гадаєш, що по як зробить у такому разі? Ми сиділи мовчки, дивлячись у вічі одне одному, намагаючись прочитати думки співрозмовника. Едвард і перший перервав мовчанку. Можливо, це не найкраще порівняння. Можливо, відмовитися від Бренді не так і важко. Напевно, варто перетворити нашого алкоголіка на наркомана, що сидить на героїні. Тобто, ти намагаєшся сказати, що я твій героїн? Піддражнила я у спробі розрядити обстановку. Він швидко всміхнувся, здається, оцінивши моє намагання. Так, ти саме мій тип героїну. Таке зустрічається часто? Запитала я. А він ковзнув поглядом над верхівками дерев. Обдумуючи відповідь. «Я поговорив із братами». Досі вдивлявся удалечень він. «Джаспер не бачить між вами принципової відмінності. Він найпізніше приєднався до родини. Він постійно бореться з собою, щоб не підкоритися спразі. Він не мав достатньо часу, щоб навчитися відчувати різницю запахів, смаків». Едвард крадькома зиркнув на мене, ніби перепрошуючи. «Вибач», – сказав він. «Я не проти». «Будь ласка, не хвилюйся, що образиш мене, злякаєш щось у такому дусі. Ти так думаєш. Я можу зрозуміти, або принаймні постараюсь зрозуміти. Просто пояснюй, як можеш». Він глибоко вдихнув і утопив погляд у небі. «Отже, Джаспер не зумів згадати точно, чи зустрічав когось настільки...» Він завагався, підбираючи годяще слово. «Принадливого для нього, як ти для мене. Це наштовхує мене на думку, що ні. Емет... Так би мовити, довше вариться в казані. Він зрозумів, що я мав на увазі. З ним таке траплялося двічі. Одного разу сильніше, другого слабше. А з тобою? Ніколи. Слово на мить зависнуло у теплому вітерці. Що зробив Емет? Поцікавилась я, щоб порушити тишу. Я вибрала неправильне запитання. Едвардове обличчя спохмурніло. Рука, яка лежала в моїй долоні, стиснулася у кулак. Він відвернувся. Я чекала, та він не збирався відповідати. «Я здогадуюся, що трапилось», – нарешті сказала я. Він підвів очі на обличчі замертужливий, благальний вираз. «Навіть найсильніші помиляються, правда?» «І чого ти просиш? Мого дозволу?» Мій голос пролунав різкіше, ніж хотілося б. Я спробувала перейти на ласкавіший тон. «Може лише здогадуватися, чого напевно коштувала йому відвертість». Тобто я маю на увазі, невже надії немає? Як спокійно я, виявляється, здатна обговорювати власну смерть. Ні-ні, відразу розкаявся Едвард. Звичайно, надія є. І я хочу сказати, звісно, я не... Речення повисло у повітрі. Очі мало не опікали мене. У нас усе по-іншому. Емет, ті люди, незнайомці, що випадково трапилися на його шляху. Це було давно. Дуже давно. Він був не таким... Тренованим, обережним, як зараз. Він замовк і не зводив із мене напруженого погляду, доки я перетравлювала його слова. Отже, якби ми зустрілися у темному парку чи в якомусь закутку, не договорила я. Мені знадобилася вся сила волі, щоб не підскочити посеред класу повного дітей і не... Він різко урвав себе, відвівши погляд. Коли ти проходила повз, я був за крок до того, щоб просто там і тоді зруйнувати все, що збудував для нас Карлайл. Якби я не боровся зі спрагою протягом минулих, ну, скажімо так, багатьох років, то не зміг би стриматися. Замовк він, сердито утупившись у дерева. Едвард похмуро зиркнув на мене. Ми обоє пригадали минуле. Ти, напевно, подумала, що я одержений. Я не розуміла, в чому причина. Як ти міг так швидко зненавидіти мене? Ти була наче демон, якого викликали прямісінько з персонального пекла, щоб знищити мене. Пахощі твоєї шкіри... І я думав, що з божеволею від них того дня. Протягом року я вигадав сотні способів виманити тебе з класу, залишитися наодинці з тобою. І я боровся зі спокусою, згадуючи родину, розуміючи, що зроблю з ними своїм учинком. Довелося зникати, рятуватися втечею до того, як встигну вимовити слова, що змусили б тебе піти за мною. Тут він підвів очі, щоб поглянути на моє приголомшене обличчя. а В той час, як я намагалася ввібрати його гіркі спогади, Золотаві очі опалили мене з-під вій, гіпнотичні та вбивчі. «Ти пішла б за мною», – запевнив він. Я спробувала відповісти спокійно, жодного сумніву. А він, насупившись, перевів погляд на мої руки. Неймовірна сила очей відпустила мене. Потім, коли я намагався змінити розклад у марній спробі уникнути зустрічей з тобою, ти опинилася поруч. У вузькій теплій кімнаті твій запах мало не звів мене з глузду. Я втримався на волосинці, щоб не окрасти тебе. Крім нас, там була одна слабка людська істота, яку так легко знищити. Я затремтіла під теплим сонячним промінням, наново переживаючи минуле, дивлячись на події його очима, і тільки тепер повністю усвідомлюючи небезпеку. Бідолашна місіс Коуп. Я здригнулася на думку, наскільки близько була від того, щоб ненавмисне стати причиною її загибелі. Але я вистояв. Не знаю як. Я змусив себе не чекати на тебе, не йти по твоєму сліду після школи. На дворі, коли я не чув запаху, стало легше. Я зміг мислити чіткіше, ухвалити правильне рішення. Я висадив своїх біля дому, посромився розповісти їм, який я, виявляється, слабак. Вони здогадалися лише, що трапилось щось дуже серйозне. А сам поїхав прямісінько у лікарню до Карлайла, щоб сказати йому «Я їду з міста». Я здивовано витріщилася на Едварда. Ми помінялися машинами. У нього був повний бак. Я не хотів зупинятися. Я не наважився повернутися додому. Оглянути в очі Есме. Вона б не відпустила мене без сцени. Намагалася б переконати, що немає потреби. Наступний ранок я зустрів на Алясці. Судячи з голосу, йому було соромно. Ніби він зізнавався у величезному боягустві. Я провів там два дні з деякими старими знайомими і засумував за домівкою. Бритко було усвідомлювати, що я засмутив Есме і решту прийомної родини. На чистому гірському повітрі не вірилося, що я не зможу опиратися силі твого тяжіння. Я переконав себе, що втеча – це слабкість. Я раніше мав справу зі спокусою. Далеко не такою потужною, але я сильний. Невже маленьке нікчемне дівчисько?» Раптом вишкірився він. Змусить мене втікати з місця, де я хочу жити. Тому я повернувся. Він задивився на небо. Я не могла вимовити ні слова. Я вжив запобіжних заходів. Полював, годувався більше, ніж завжди. Перш ніж знову зустрітися з тобою. Був певен, що зможу ставитися до тебе, як до решти людей. І я переоцінив свої можливості. Безперечно, те, що я не зміг просто прочитати думки, щоб дізнатися, як ти ставишся до мене, Виявилося неочікуваним ускладненням. Я не звик іти до цілі настільки вигадливими манівцями. Слухати твої слова у думках Джесики. Її розум не вирізняється оригінальністю. Мене невимовно дратувало відслідковувати цю нісенітницю. До того ж, я не знав, напевно, чи насправді ти думаєш те, що кажеш. Це надзвичайно злило мене. Спогад змусив Едварда насупитися. Я хотів, щоб ти, по можливості, забула мою поведінку першого дня. Тому намагався говорити з тобою, як і з будь-якою іншою людиною. Правду кажучи, мені не терпілося поспілкуватися з тобою. Я сподівався буде частково розшифрувати твої думки. Проте ти виявилася занадто оригінальною. Я не зчувся, як безпорадно заплутався у твоїх словах і міміці. Ти раптом час від часу поводила рукою чи гойдала волоссям, наповнюючи повітря запахом, що знову і знову п'янив мене. Потім, пам'ятаєш, тебе ледве не переїхали на моїх очах. Пізніше я вигадав бездоганне виправдання для своїх дій на той момент. Адже якби я не втрутився, якби твоя кров пролилася на землю прямо переді мною, не думаю, що у мене стало б сили стриматися і не виказати світу свою справжню сутність. Та це спало мені на думку набагато пізніше. От у ту мить єдине, що крутилося в голові, було тільки не вона. Він заплющив очі. Стомлений вистражданим зізнанням, і я слухала серцем, не розумом. Здоровий глуст підказував, що Едвардові слова мали б до смерті мене налякати. Натомість я відчувала полегшення, що нарешті розумію його. Мене переповнювало співчуття до його страждань навіть зараз, коли він зізнавався у непереборному бажанні забрати моє життя. Зрештою, я заговорила, запитала слабким голосом у лікарні його очі блискавкою вдарили по моїх. Я був шокований. Не міг повірити, що все-таки поставив родину під загрозу. Віддав себе у твою владу. У владу людини. Наче мені потрібен додатковий мотив, щоб убити тебе. Щойно слово злетіло з вуст. Ми одночасно здригнулися. Та ефект вийшов протилежний. Швидко продовжив він. Я посварився з Розалією, Еметом та Джаспером. Коли вони не тякнули, що час вирішити проблему. То була найгірша сварка у житті. Мене підтримали Карлайл і Аліса. Сестрина ім'я змусило Едварда скривитися. Хотіла б я знати, чому. Есме сказала, що слід робити, аби я міг залишитися з ними. Поблажливо похитав він головою. Увесь наступний день я підслуховував думки кожного твого співрозмовника. Мене приголомшило, що ти дотримала слова. Я не розумів тебе. Та усвідомлював, що не можна підпускати тебе ближче до себе. Я докладав титанічних зусиль, аби триматися якнайдалі від тебе. Та аромат твоєї шкіри волосся, твого дихання день у день діймав мене, як і першої зустрічі. Наші погляди зустрілися. У його очах забриніла ніжність. Тому я радше зголосився б тоді, тої першої миті, викрити нашу природу, ніж тут і зараз. За відсутності жодного свідка і жодної перепони скривдити тебе. Я людина. Цього достатньо, щоб поставити наступне запитання. Чому? Ізабелло, Дбайливо вимовив він моє повне ім'я, вільною рукою грайливо скуйодивши мені волосся. Від випадкового доторку по моєму тілу промчав електричний розряд. «Бело, я не зможу жити, якщо завдам тобі болю. Ти не уявляєш, скільки мук я пережив через це». Він засоромлено опустив очі додолу. «Думка про те, що ти лежиш нерухома, біла, холодна, що я ніколи не побачу, як розцвітає на твоїх щоках рум'янець, «Не побачу спалаху інтуїції в очах, коли ти вгадуєш правду за маскою брехні. Я такого не витримаю». Він звів на мене блискучі змучені очі. «Зараз ти найважливіша на світі для мене. Найважливіша за всіх, кого я зустрічав у житті». Голова пішла обертом від того, як швидко і несподівано повернулася бесіда в інше русло. «Від радісного обговорення неминучості моєї загибелі ми раптом перейшли до серйозних зізнань. Едвард чекав». Хоча я опустила очі, розглядала наші переплетені руки та знала, що золотаві очі дивляться на мене. Я впевнена, ти знаєш, що я почуваю до тебе. Нарешті перервала я мовчанку. Я тут, поруч із тобою, отже називаючи речі своїми іменами, я радше помру, ніж втрачу тебе. Насупилась я. Я дурепа. Дурепа. Погодився він, розсміявшись. Наші погляди зустрілися, я теж не втрималася від сміху. «Ми разом реготали над ідіотизмом і абсолютною нереальністю ситуації». «І закохався лев у ягничку», – пробурмотів він. Я відвела погляд, ховаючи очі до нестями радіючи почутому. «Яка дурна ця ягничка», – зітхнула я. «Який хворий мазохіст, цей лев». Енвардів погляд надовго заблукав у лісових сутінках. Цікаво, куди полинули його думки. «Чому?» – почала я, відразу замовкнувши, не знаючи, як закінчити запитання. Він поглянув на мене, усміхнувся. Сонце зблиснуло на зубах, обличчі. «Так». «Розкажи, чому ти раніше втікав від мене?» Усмішка зникла. «Ти знаєш причину?» «Ні, я маю на увазі, що конкретно я робила не так. Бачиш, мені доведеться постійно бути на сторожі. І через те, що швидше я вивчу, чого не варто робити, то краще. Наприклад, так погладила я внутрішній бік руки. Ніби нормально». Він усміхнувся. «Ти не робила нічого неправильного, Бело. Вся проблема в мені». «Я хочу допомогти, якщо це в моїх силах. Хочу полегшити твій хрест». «Ну...» На хвильку замислився він. «Справа в тому, наскільки близько ти була. Більшість людей інстинктивно губляться у нашій присутності. Намагаються триматися подалі. Наша відстороненість їх відштовхує. Я не підозрював, що ти підберешся так близько» і не підозрював, як пахне твоє горло. Він замовк, дивлячись на мене, щоб дізнатися, чи не образив мене. Тоді гаразд, легковажно сказала я, намагаючись розрядити несподівано напружену атмосферу. Натягнула комірець до підборіддя. Оголосимо бойкот оголеному горлу. Подіяло. Він засміявся. Ні, чесно, це найбільше мене здивувало. Він підняв вільну руку і ніжно поклав її мені на шию. Я сиділа не рухаючись, Крижена ніжність доторку, як природне попередження. Пересторога, що кричить «Бійся!» Та я не відчувала страху. Усередині кипіли інші почуття. «От бачиш», – сказав він. «Усе чудово». Кров оскаженіло мчала по судинах. «Якби я могла змусити її текти повільніше», – подумала я, розуміючи, що створюю для Едварда нове ускладнення. Впевнена, він чує, як несамовито б'яться пульс у «Який у тебе чарівний рум'янець?» Прошепотів він. Легко звільнив другу руку, мої долоні безвільно впали на коліна. Едвард обережно пробів пальцями по щоці, потім узяв моє обличчя у свої мармурові пальці. Не рухайся, сказав він пошепки. Втім, я і так, і так закам'яніла. Повільно, не відриваючи очей від моїх, він схилився наді мною. Тоді, рвучко та водночас, дуже ніжно притулився холодною щокою до западинки на кінці шиї. Навіть якби я захотіла, не змогла поворухнутися. Я дослухалася до звуку рівного дихання, спостерігала, як сонце та вітер граються бронзовим волоссям. Волосся в Едварда було людське. Навмисно неквапливо, його руки опускалися вниз по шиї. Я затремтіла й відчула, як він затримав дихання. Та його руки не зупинилися, м'яко рухаючись до плечей, і спочили на них. Він схилив голову на бік, Ніс легенько ковзнув по ключиці. Едвард завмер, ніжно притуливши обличчя до моїх грудей. Він слухав, як б'ється моє серце. «Ух!» oh. – зітхнув він. Не скажу, як довго ми сиділи, не рухаючись. Можливо, кілька годин. Врешті-решт моє серцебиття вгамувалося. Він не поворухнувся, не сказав ні слова, продовжуючи тримати мене в обіймах. Я знала, що будь-яка мить може стати останньою, що моє життя висить на волосинці й може обірватися швидше, ніж як ліпну оком. Та не могла змусити себе боятися не могла думати ні про що, крім його доторку на моїй шкірі. Потім, занадто рано, він відпустив мене в очах застиг умиротворний вираз. Надалі буде легше, задоволено сказав він. А зараз дуже важко. Навіть приблизно не так погано, як я гадав, а тобі? Ні. Мені не було. Погано. Видозміна речення викликала у нього посмішку. «Ти знаєш, що я мав на увазі?» Я всміхнулася. «Ось!» Він узяв руку і притулив її до своєї щоки. «Ти відчуваєш, яка вона тепла?» Завжди крижана шкіра справді здавалася теплою. Та я майже не звернула на це уваги. Я торкаюся Едвардового обличчя. Роблю те, про що постійно мріяла з дня, коли вперше зустріла його. «Не рухайся!» Прошепотіла я Ніхто не може замерти краще за Едварда Він заплющив очі І перетворився на нерухому статую Наче виріз з каменю Я рухалася Навіть повільніше за нього Обережно, щоб ненароком не зробити різкого руху Погладила щуку Ніжно провела пальцями По повіці По фіолетовому колу западинки під оком Помандрувала уздовж досконалої Форми носа Обережно-обережно пройшлася бездоганними вустами. Вони напів під моєю рукою. Кінчики пальців поцілувало холодне дихання. Мені захотілося нахилитися і вдихнути аромат. Я забрала руку і відхилилася вбік, не бажаючи тиснути на Едварда. Він розплющив очі. В зіницях палав голод. Не той, що змусив би злякатися. Радше той, що напружує м'язи внизу живота і змушує пульс відбивати у венах шалений ритм. «Як би я хотів», – прошепотів він. «Як я хочу, щоб ти відчула неймовірне сум'яття, яке відчуваю я, щоб ти зрозуміла». Він торкнувся рукою мого волосся, обережно провів по обличчю. «Розкажи мені», – видихнула я. «Не думаю, що зможу. Я казав тобі, що з одного боку бажання – це спрага, яку я прокляте створіння відчуваю до тебе. Гадаю, ти певною мірою здатна це зрозуміти. Хоча на вустах затремтіла напівусмішка, оскільки ти не маєш згубної пристрасті до заборонених речовин, то напевно не повністю уявляєш, що це. Але його пальці легенько доторкнулися до моїх вуст, змусивши мене затремтіти. Бажання бувають різними, і є бажання, яких я навіть не розумію. «Вони чужі для мене». «Я розумію, це краще, ніж ти думаєш». «Я не звик почуватися настільки людиною. З вами так завжди?» «Зі мною?» – замовкла я. «Ні, ніколи. Ніколи раніше». «Він тримав мої долоні у своїх. Які вони крихкі у порівнянні з його залізною силою». «Я не знаю, як стати ближчим тобі», – визнав він. «Не знаю, чи зможу». А я повільно-повільно нахилилася вперед, не зводячи з нього застережливого погляду. Притулилася щокою до мармурових грудей. Я чую його дихання. Нічого, крім його дихання. «Так достатньо», – зітхнула я, заплющуючи очі. Стопроцентно людським рухом він пригорнув мене і заховав обличчя у волосі. «Тобі вдається краще, ніж ти від себе очікуєш», – зауважила я. «У мене є людські інстинкти, можливо, заховані глибоко всередині, «Та вони є». Так ми сиділи якийсь час. Як і попередній, цей проміжок часу не підлягав виміру. Хотіла б я знати, чи можливо, щоб Едвард прагнув зупинити мить так само сильно, як я. Потім я помітила, що світло тьмяніє. Тіні від дерев дотягуються до нас. І я зітхнула. «Треба повертатися додому», – зауважив Едвард. «Я думала, ти не можеш читати мої думки». «Це стає, що далі, то легше». У голосі почулася посмішка. Він узяв мене за плечі, і я зазирнула йому в очі. «Можна я тобі дещо покажу?» – запитав він. У зіницях спалахнув захват. «Покажеш що?» «Як я подорожую лісом?» Тут він зауважив вираз мого обличчя. «Не хвилюйся, це цілком безпечно. Ми набагато швидше дістанемося пікапа». Куточки його в уст вигнулися у настільки красивій посмішці, що у мене ледь не зупинилося серце. «Ти перетворишся на кажана?» Сторожко поцікавилась я. Едвард розреготався голосніше, ніж будь-коли до того. Нічого оригінальнішого ти вигадати не змогла? Гаразд, згодна. Тобі постійно про це кажуть. Давай, боягуско, залезь мені на спину. Я почекала, щоб переконатися, що він не жартує. Очевидячки – ні, все цілком серйозно. Побачивши мої вагання, він посміхнувся і потягнувся до мене. Моє серце негайно зреагувало. Хай він не чує думок, та прискорене серцебиття завжди продає мене з потрохами. Тим часом він закинув мене на спину. З мого боку, процедура не забрала багато зусиль, хіба що я так міцно вчепилася у нього руками й ногами, що нормальну людину задушила б. Схоже було, ніби я тримаюся за камінь. І я трохи важча за звичайний рюкзак, попередила я. «Ха», – фиркнув Едвард. І я майже почула, як він закотив очі. Ніколи не бачила його в такому піднесеному настрої. Він страшенно здивував мене, схопивши мою руку і притиснувши її до свого обличчя та глибоко вдихнувши. «Що далі, то легше», – промимрив він. Потім він побіг. Якщо раніше у його присутності я й боялася смерті, це не йшло в жодне порівняння з тим, що я пережила тоді. Він мчав крізь темний густий підлісок, наче куля, наче привид. Жодного звуку, жодної ознаки на доказ того, що Едвардові ноги торкаються землі. Його дихання залишалося незмінним. Наче біг йому не коштував жодних зусиль. А дерева пролітали повз зі швидкістю світла, щоразу на волосину від нас. Я була занадто нажахана, щоб заплющити очі. Хоча холодне лісове повітря батогом шмагало по обличчю і різало очі. Я почувалася так, ніби через власну дурість під час польоту вистромила голову в ілюмінатор літака. Вперше у житті я пізнала нудотну слабкість морської хвороби. Раптом усе закінчилося. Ми цілий ранок чимчикували пішки, щоб дістатися Едвардової галявини, а тепер за кілька хвилин опинилися біля пікапа. «Аж дух перехоплює, правда?» Едвардів голос тремтів від радісного збудження. Він завмер на місці, чекаючи, поки я злізу на землю. Я силкувалася розчепити мертву хватку, та м'язи відмовлялися слухатися. Руки й ноги заціпило намертво. Вони не розгиналися, натомість голова крутилася дзигою. Дуже незручно. «Било?» – схвильовано перепитав Едвард. «Гадаю, мені краще полежати», – видихнула я. «Ой, вибач». Він досі чекав, що я злізу. «Та де там?» Я не могла поворухнутися. «Гадаю, мені потрібна допомога», – визнала я. Він тихенько засміявся, ніжно розімкнув мою вбивчу хватку навколо його шиї. «Із залізною силою його рук не посперечаєшся». Перекинув мене наперед, колисаючи як немовля. Якусь мить потримав так. Тоді обережно поклав напружну папороть. Як самопочуття? Запитав він. Хіба можна точно визначити, як почуваєшся, коли світ обертається так, наче у тебе замість голови дзига? Гадаю, у мене запаморочення. Поклади голову між колін. Я дослухалася його поради. Трохи допомогло. Я повільно вдихала і видихала, нерухомо зафіксувавши голову. Минав час, і зрештою я відчула, що зможу її підвести. У вухах лунало глухе дзищання. «Здається, це була не найкраща ідея», – припустив Едвард. Я спробувала схвально оцінити свій новий досвід і заявила слабким голосом. «Ні, що ти, дуже цікаво». «Ага, ти бліда як привид. Ні, бліда як я». «Думаю, мені слід було заплющити очі». «Не забудь зробити це наступного разу». «Наступного разу», – простогнала я. Він розреготався, досі перебуваючи у чудовому гуморі Задавака, пробурмотіла я Белло, розплющ очі Тихо сказав він Виявляється, він був зовсім поруч Обличчя опинилося поряд із моїм Краса приголомшила мене Це занадто Його врода перевершує розумні межі Я ніколи до неї не звикну Під час бігу я думав Він затнувся Як не влетіти у дерева, сподіваюся Дурненька моя Белло Тихотнув він. «Біг у мене в крові, про це не треба думати». Задавака. Знову пробурчала я. Він посміхнувся. «Ні». Вів він далі. «Я тут подумав про одну річ, яку хочу спробувати». Він узяв моє обличчя у свої руки. і Я забула, як дихати. Він завагався, але не так, як звичайний хлопець, як людина. Не так, як вагається чоловік перш ніж поцілувати жінку. Прагнучи вгадати її реакцію як вона сприйме його вчинок. Він може вагатися, щоб подовжити мить, ідеальну мить очікування за секунду до поцілунку, що інколи буває кращою за сам поцілунок. Едвард завагався, щоб випробувати себе, переконатися, що це безпечно, а впевнитися, що він контролює свої бажання. Потім холодні марморові губи ніжно притулилися до моїх. Моя реакція стала повною несподіванкою для нас обох. Кров закипіла під шкірою, запалала в губах. Я ледве не задихнулася, пальці вчепилися у Едвардове волосся, притиснувши його обличчя до мене. Губи розтулилися, коли я вдихнула п'янкий аромат його дихання. В тої ж миті я відчула, як під моїми вустами його плоть перетворюється на холодний камінь. Руки обережно та непереборно-дуже відштовхнули моє обличчя. Я розплющила очі і побачила насторожений вираз. Ой! Видихнула я. Це занадто м'яко сказано. Очі були дикі, щелепи стиснуті від гострого бажання втриматися, але досконала артикуляція не зрадила Едвардові. Він тримав моє обличчя на відстані сантиметрів десятьох від свого, засліплюючи мені очі. Мені ліпше. Я спробувала звільнитися, дати йому більше простору. Його руки не дозволили відсунутися більш ніж на пару сантиметрів. Я витримаю. Зачекай хвилинку, будь ласка. Голос увічливий, стриманий. Я пильно дивилася на Едварда, спостерігаючи, як в очах та не збудження. Вираз м'якшає. Раптом він пустотливо вишкірився. «Так от», – сказав він, явно задоволений собою. «Терпимо?» – запитала я. Він засміявся в голос. «Я сильніший, ніж гадав. Приємне відкриття». Хотіла б я сказати те ж саме. Вибач. «Зрештою, ти тільки людина». «Красно, дякую». Відливо відповіла я. Він підвівся граційно і швидко, майже непомітним для людського ока рухом. Простягнув мені руку. Неочікуваний жест. Я звикла, що ми всіляко намагаємося уникати фізичного контакту. Я взяла крижану руку. Виявляється, мені насправді не завадить стороння підтримка. Почуття рівноваги досі не відновилося. Ти не відійшла від пробіжки чи справа у поцілунку? Яким безтурботним людяним здавався він зараз коли на спокійному обличчі Серафима розцвіла посмішка. Переді мною стояв інший, дотепер незнайомий мені Едвард. Таким я обожнюю його ще більше. Вимушена розлука змусила б відчувати фізичний біль. «Точно не скажу. Голова обертом йде», – спромоглася відповісти я. Втім, гадаю, цьому посприяло як перше, так і друге. «Напевно поведу я». «Ти й при здоровому глузді?» – запротестувала я. «Я кермую краще, ніж ти в житті навчишся», – підражнив він. «У тебе набагато повільніша реакція». «Не сумніваюся, але не думаю, що моя нервова система чи мій пікап переживуть такий експеримент». «Бело, будь ласка, довірся мені». Моя рука у кишені міцно затиснула ключ у кулаці. Я демонстративно підібрала губи, потім похитала головою з напруженою усмішкою. «Ні, ні за що». Едвард недовірливо звів брови, і я почала його обходити, прямуючи до водійських дверей. Хто зна, можливо, він дозволив би мені пройти, якби я ледь помітно не хитнулася. З іншого боку, можливо, й ні. Його рука утворила неминучий капкан навколо моєї талії. Бело, на даний момент я доклав чимало зусиль, щоб не дати тобі загинути. Я не збираюся дозволити тобі сідати за кермо автомобіля, коли ти не в змозі пройти кілька кроків. До того ж, друзі не повинні спокійно дивитися, як їхні товариші нетверезами сідають за кермо процитував він зі сміхом. «Я відчула нестерпно-солодкий запах, що йшов від його грудей. Не тверезими?» заперечила я. «Коли я поруч, тобі не потрібні спиртні напої». Грайливо і самовдоволено вишкірився він. «Не можу не погодитися», зітхнула я. «Виходу немає. Відмовити Едварду понад мої сили». Я високо підняла ключ і відпустила, спостерігаючи, як рука блискавично метнулася, щоб беззвучно його впіймати». «Ти давай спокійно. Пікап, панок поважного віку». «Дуже розумна порада», – схвалив Едвард. «А на тебе це ніяк не впливає?» – роздратовано поцікавилась я. «Моя присутність». Рухливі риси знову трансформувалися, виростав вираз став м'якішим, лагіднішим. Спершу Едвард не відповів, просто схилився до мене і неквапливо пройшовся губами від вуха до підборіддя, туди й назад. Я затремтіла. «Не забувай». Нарешті прошепотів він. У мене краща реакція.